Нещодавно він прочитав у науковому журналі Гарвардського університету, що якийсь вчений висунув цікаву наукову гіпотезу. Він усе життя присвятив дослідженню Біблії. Вивчав першоджерела – Старий Завіт на староєврейській мові і Новий Завіт на старогрецькій. І дійшов висновку, незважаючи на те, що між створенням Старого і Нового Завітів минуло понад тисячу років, вони написані зі збереженням однієї математичної закономірності. У кожному слові, кожній фразі і фрагменті закодована цифра 7. Перша фраза Старого Завіту складається з семи слів. Кожне слово – з семи літер. Кількість імен – їхня періодичність в тексті. Кількість іменників – усе це кратно семи. Чи могла людина, чи група людей, питав учений з Гарварду, не маючи високого рівня освіченості і математичних приладів, підготувати таку працю? Апостоли, яким приписується авторство Євангелія, були геть простого походження. А ким написаний старий завіт, взагалі невідомо. Тоді хто ж автор? Висновок вчений робив однозначний – він, тільки він. Тепер Шульга вірив вже і в нього, і молив його допомогти зустріти Зоряну і врятувати її. Так, він грішник, страшний грішник, якому немає прощення. Але ж він просить не за себе. Приземлилися пізно ввечері на литовище в Темпельгофі, де на них чекали два «Фольксвагени» і одна «Волга». У «Волгу» сіли вони зі Сташинським, коротон в окулярах і ще один, до зубів озброєний. Поїхали спочатку на зустріч з Інге, за адресою, яку указав Сташинський. На ніч його залишили з дружиною, яка вся спухла від слізи і поїхали в Карлхорст. Рано вранці прибули в село Дальгоу до батьків Інге, де помер маленький Петр. Хлопчик лежав у крихітній домовині посеред кімнати, а дід і баба вголос плакали. Прийшов пастор, почав відправу за упокій. Сташинський з Інге чомусь запізнювалися. Закінчилася панахіда, Приїхав катафалк, а сташинських все не було. «Треба повертатися до Інге», – нервово прошепотів Коротун. «А може вони відразу під'їдуть на цвинтар?» – припустив Шульга. Коротун нічого не відповів. На цвинтарі невтішних батьків малого Петера теж не було. На квартиру Інге мчали з шаленою швидкістю. На численні дзвінки і стукіт у двері ніхто не відповідав. Виламали двері. Обнишпорили кожен сантиметр квартири. Там нікого не було. Кинулися знову на цвинтар. Потім до хати батьків, подружжя Сташинських, безслідно зникло. – Ну все, товариш полковник, втомлено сказав коротун. У центр доповідайте самі. Шифровка Шульги була гранично лаконічною. Об'єкт зник. А у відповідь він одержав цілий меморандум. Видно, сильно відредагований шифрувальниками. На сам кінець, колишній комсомольський секретар, глузуючи порадив шульзі. Уважно стежити за західно німецькою пресою. І не помилився. Невдовзі Шульга прочитав у часописі Абент Пост. Значення зізнань Сташинського лежить у факті, що вбивство Степана Бандери замовив Шелепін права рука і довірена особа Хрущова. Шелепін особисто нагородив вбивцю. Тим самим знищено німб Хрущова.